am kinanul malaikati fala yazid wa kama zakarhul mutannifu fi kadirihi anil qayyimi Wa huwa al-mashhuru Lianna imanahum Jibilliyum bi-aflil tabi'ati Wa makana bi-aflil tabi'ati La yatafawatu Ah katanya dan adapun Iman segala Malaikat Ini Mukabbi bagi kata At-Tahnu Wa amma imanul Anbiya Ha kata dulu Wa iza Kulna bi annal Iman Yazidu wa yanqusu ya, Kita maklum bahawa qailah ulama yang antara iman itu betul, apa dia bertambah kurang ke atau tidak bertambah dan tidak kurang satu kaum jawab kata dia ya, bertambah kurang satu kaum kata tidak ha, apabila kita berlaku atas kaum yang mengatakan iman itu ada bertambah kurang maka dalam keadaan itu sepak tu baik famahalluhu bi ghairi imanil anbiya wal malaikati aa masalah kata bertambah kurang tu selain daripada iman orang-orang jadi nabi dan juga iman malaikat adapun iman para anbiya bertambah ia balik kurang tu tidak aa ha sambungji dan adapun iman segala malaikat bala yazidu wa la yanqusu maka tidak bertambah dan tidak kurang ia ya. ha, balik bertambah kodak balik balik kurang kodak ha iman malaikat cara tu sebab apa tu ha tengok Kama al-musannifu fi kabirihi seperti barang yang telah sebut Akhirnya oleh musnah Dalam kitab kabir dia ha, Dalam kabir kabir musnah kita Hal keadaan Ma zakarahu itu Ani benil qayyimin ha, Maknanya Natilan Hal keadaan musnah yang menakal ha, Kalau kita Katakan pada ma zakarahu Itu kena di mankulan Haa Hal keadaan barang yang telah sebut akaliyah oleh musanah itu. Mangkulan halakawnihi mangkulan. Hal keadaannya yang dinakalkan. an ani binil qayyimi. Daripada ibnil qayyim. Ha, Katakanlah. No? Katakanlah iman malaikat itu tak bertambah tak kuat itu. Wahual mashhuru dan yaitulah lah ma zakarahul mutannah daripada ibn al qayyih itu masyhur kata iman mereka tak tambah tak kuat tu sebab apa li anna imanahum kana bahwasanya iman mereka itu Mereka tu jibil liyun ayya ha, basat be asa e bangi asa ha, ba tu jibil liyun bi tabi'ati Ha, yang ia pang ia bahasa tebe'a. Ha ia bahasa tebe'a dengan asat tebe'a dia, dia tu ham jadi belas tu. Faham jadi dia tu ditebe'a kan dia dengan beriman. Tak ada malaikat yang kafir. Tak serupa kita manusia ni. Ada yang mukmin, ada yang kufur. Ha bukan kata ditebe'a atas iman dak. Hmm, jadi dia ya. Dan barang yang ada ia Iman mereka tu jibil Ya Jibiliyun Asal kejadian kita panggil Dengan asal temi'ah Dan barang yang ada ia Bi aslita bi atila Ya tafawatu Tidak bertekah-tekah ia Atau tidak berlebih kurang ia nah, Tak turun tak naik nah, Tak lebih tak kurang nah, Tak berdua Hmm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 jadi tu perkataan Syekh Abdul Barth ni Iman segala malaikat tu bertambah je Dan tidak kurang Maknanya Faja'alahu maka menjadi ia Ya Syekh Abdul Barth Hu akannya Imanal malaikah Dia menjadi Kaimanil ambiyak Supa iman para ambiyak jugalah nah, Iman malaikat supaya iman Nabi-nabi juga mana bertambah balik bertambah je balik kuret dok, itu dia. Jadi fatalah khusyuk, maka dapat ambil khulasah An al aqsa ma segala bahagian itu salah satu tigo semua, anda dapat amik kulasah. Ambil kesimpulan mana? Yazidu wa yang khusus Bertambah dan kurang Hak ni Wahua uh, imanul ummati Iaitu iman segala ummah Insan, manusia, wajinnan dan jin Haa, hak ni bertambah kurang Dan yang kebahagiaan yang kedua Wa yazidu wa la yang khusus Ah kata tak bertambah tak kurang wa huwa imanul malaikati alal mashhur yani alal qaulil mashhur hak tadi iman malaikat atas kaum masyhur kata tak bertambah tak kurang atau bahagian yang kedua bahagian yang ketiga wa yazidu wala yang qasu da bertambah ia iman uh, dan tidak kurang hak ni wa huwa imanul anbiya Iman segala ambiyah dan juga iman segala mereka, atau kaum, kamu kau masyhur tadi. Kemudian wazad abaduhum kisma rabian dan telah menambah oleh setengah-setengah ulama akhir, akhir kisim yang keempat. Ah, saat ini kata tiga tambah satu kisim lagi. Wahwaladzi, yaitulah al kisim rabai, yaitulah. Al-lazini al-imanul yang khufu Iman yang kurang Wa la yazidu Ini beraklah balik bertambah dah Balik kurang dah ha, Ada demo bila satu kisim lagi Wahuwa dan yaitu Al-lazini yang khufu Wa la yazidu Kenaka imanul Fussati <Sess> Jama' pada fasiqin iman segala orang yang fasik ah ha, iman orang yang tidak sembahyang ah ha, orang yang tidak puasa wajib ah ha, dan juga balik mengerjakan muktiab ah, Tak taubat atau panggil orang-orang fasik -orang iman dia tu Allah balik kurang eh. balik bertambah dak ah napa juga Karena dia nak bertambah tu nah dengan sebab taat Penjadut dalam diri aku adalah keluar ta'ah ha, Maknanya pasik-pasik dapat apa Al-fisku maknanya apa ha, Maknanya Al-fisku tu mana Al-khuruju'ani ta'ah Kalau kita Al-fusat Ini maknanya Al-kharijin'ani ah. Orang-orang yang keluar daripada ta'ah Orang-orang keluar ha, Orang tak ta'ah Itu pasik Orang suruh Waktu-hari suruh tak buat ha, Waktu-hari lara tak herah Ha, itu dia panggil orang-orang pasif orang yang keluar daripada to'ah ha, Imen dia tu atas satu kaun ni Bila kata iman ni kurang Balik tamah dah <tuh. <tuh. <tuh. <tuh. Dan sungguhnya telah berhujjah Berdalil oleh mereka itu Haa Bal, uh, dan sungguhnya telah berhujah oleh mereka itu ni kita klik pada mana ni klik pada jamaah jumhur al-asya'irah ha jumhur asya'irah berhujah ala anna al-iman yazid wa yanquth atakata iman tu bertambah dia kurang tu mana dia membuhah dari ku mana ha ni klik humira ni dan sungguhnya telah berhujjah mereka itu kepada jumhurul asy'irah Kau hak kata iman ada bertambah ada kurang ni iaitu jumhur asy'irah sok musanna kata wa rujji hadziyatul imani bi tazidu ta'atul insani wa naftuhu bi itu perkataan jumhur asy'irah dia ambil dari ikut mana ha salah kita kata dan sungguhnya telah berhujjah berdalil oleh mereka itu Jumhur asyairah Ala annal imana yazidu wa yang khusus Itu tak, tak ada titik roh, titik zayid Annal imana yazidu wa yang khusus Bukan yurida itu Bertama dia kurang Ihtaju bihujjatin Itu ta'aluk pada ihtaju Berhujah mereka itu dengan hujah aqliyatin hujah ia bahasa akal mana dalil bahasa akal dalil aqli wa naqliyatin tak ada titik kah tu wa naqliyatin ah ha, dalil bahasa akal fikir dan dalil bahasa nakal amil daripada Quran hadis ah nah ha. ha, tengok dalil akli dulu dia ya. mik mana ammal aqliyatu Adapun ammal hujjatul aqliyah hujjah bahasa akalnya ialah bahia maka iaitu akliyah tu annahu bahwasanya apiki laulam tas laulam tatafawat tafawata yatafawatu laulam tatafawat haqiqatul imani bi ziyadati sekiranya kalau tidak betekah boleh hakikat iman dengan bertambah dan kurang ah sekiranya kalau tak betekah ah tak berlebih kurang lakana nastaya imanu ahadil ummati Nasya <coughs> jadilah iman aa, pa, aa, seorang perseorangan segala umat. Manna percaya iman bagi seorang bagi seorang-seorang daripada umat daripada umat iman bagi seorang-seorang daripada umat. Ha terjadilah. Lakana imanu ahadil ummati. Nasya adalah iman bagi ha, seseorang daripada umat itu bahkan balil munhamikina 'ala alfisq wal ma'asi bahkan orang yang ha, kita nak pakai kata berkekalan di atas fasik dan ma'asi dalam maksiat tu iman mereka itu tu musawiyallidhabkana musawi yal li imanil anbiya wal malaikati jadilah iman bagi setiap orang Daripada umat jadi samo io ha, iman tu tu iman ahad samo io akan iman nabi-nabi kita umat orang biasa iman kita samo dengan iman nabi-nabi dan iman malaikat-malaikat jadi samo kalau tak betekah ga Ah ha, kalau kata e ni tak lebih kurang jadi e kita umat biasa ni jadi sama juga dengan e mel nabi sama dengan e-mel-emel ah ha, apa kita boleh terima ke tak kata kita e kita ni sama wallazimun batilun amum ha, taraqaba dan bermula lazim itu batil ha, tak boleh terima apa lazim? Aundoklah al musawatu. Jepanyi demi Allah Muazzam. Tadi boh antara muktabarin. Khabar. Walazim tu ialah batin. Apa lazim? Wahyu lazim ialah al musawatu bersamaan al musawatu yaitu bersamaan ahl musawatiman al ahad li iman al ambia. Kata kesemu imahd imas aga-agai. Daripada umat akal ime nabi-nabi ha, tu Itu hey, ha, ia panggil lazim Babilun ha, Tak sah kita kata ime kita sama dengan ime orang yang jadi nabi ha, Apa? Dalam fikir yang tak ni kata Kalau tidak bertekah dengan bertambah dan kurang Ya tertulah semua ime tu sama je Maknanya ime nabi yang kita umat-umat biasa ni Jadi sama Aa, tak boleh terima Kata-kata sama kita tak boleh terima Kata-kata Bila lazim du batilu Fakazal malzu Fakaza'i kal lazim Aa, Kal lazim fi ba Fikaunihi batilan Fi anahu batilu Fakaza'i fa kal fi anahu batilu Ah ha, pada pada bahwasanya batal juga tu, maka supaya lazim juga al -malzumu. malzum. Malzum apa? Al lazih wa ada muttafaqu ti, ada muttafaqu ti. Malzumnya yaitu tak tak berteka. Ah ha, biziadati nasi Ah ha, mana bila lazim batal batal juga malzum. Ah ha, deh dah betul kata siapa boleh terima kata email kita umat soraya soraya umat ni. Sama dengan iman Nabi-Nabi Eh tak boleh terima Baik dia tak boleh terima, bila tak boleh terima betul tu Nak boleh kata sama tu main mana Mari dia perlu kalau tidak betekah. Ah, ha, mari dia kata kalau tak betekah, Haa tu betul malzum Kalau tak betekah jawab dia sama Ah, ha, kalau tidak berlebih kurang jawab dia sama Maka sama tu batil atau lazim Sekali lagi betul sama tu lazim. Malzum dia, berarti sepatu tu. La? Nak boleh kesama tu, mari daripada tak bertekah, tak lebih kurang. Ha? Fakaza aikal lazim fi <tanyi> anahu batilun almalzumum. Malzum. Berarti sepatu juga. Berapa malzum? Allazi <tanyi> huwa ada mustafawuk. Hak kata, lam tatafawat. Tadi. Ah ha, sabik itulah pada hujah akliyah cara fikir dari bahasa fikirnya ah ha, tiba niatijahnya iman bertekah nah ha, iman itu ada berlebih kurang ah ha, tu dia Berlebih kurang dengan bertambah dan kurang tu dia tu hujah akliyah adapun hujah nakliyah pula roe hadis pula wa amman naqliyah <tuh> Yaani amma al hujjatun naqliyah ada penghujah ia ya, bahasa nakal uh, daripada hadis Quran daripada Quran dan hadis fahia naqliyah tu kenaka annusul katsiratun uh, kenaka beberapa nas-nas ai mina aa annusul ai ayati wal ahadithi daripada nas daripada ayat-ayat dan hadis-hadis ya banyak alwaridatu fi hadzal makna ya datang pada ini makno apa ini makno kaunil iman yatafawutu mm keadaan ini keadaan ini iman tu bertekah ataupun dengan cara pendek fi hadzal makna apa makna Aitafawutil iman aa tu dia ataupun bi hadzal makna kaunil iman yang kutu yang zudu Apa ya zidu wa yang kutu Kata lagi lah maksud sama Mana di antara Kaqaulihi seperti Permannya Ta'ala Wa izatuliyat alaihim Ayatuhu Zadathum Imanan Haa Tidak ada orang yang mukmin belakang tu Aa, nak ayat tu orang mu'minin Apa dia tu ha, bersih media tu Saya ingat mana tu Wa iza tu alaihim ayatuhu Ayat itulah dan apabila dibacakan atas mereka itu Al-mu'minin Orang mu'min Ayatuhu dibacakan segala ayatnya Ayat Allah Zadathum na'jamanamuh iya iya ayatuh nak majazi na'jamanamuh iya iya ayatuh hum akam mereka itu akal mukmini menambah iya atian imanan cuma buaya kedua ha jadi menambah tian iman ha tu surah ha waqaulihi nah pasal tu balik kau kata tak tambah tak ku dia ada jawab pula tu ayat tu dan ha, kita tengok balik ni dulu dan seperti firmanNya Taala ayat lain pula liyazdadu iimanam ma'iimanihim supaya ha, bertambah mereka tu liyazdadu asaj liyazdadu ba ibtian ha, ba taala yang po dia zai ah ha, maka kaedah ta ibtian tu bukan kadang Ah ma sallaka wa ma kana fa dalan aw zalan aw zayan. Ha ni kena ke za ini. ini. Yaztaydud sari. Nah ibta'ala yabt'ilu yaztaydud. Ah ha, sari yaztaydud. Ah partu ya tu tukak alif. Ah masalah huruf ilat barbaris dulunya baris atas. Tukak alif jadi yazadu yazdadu apa tu dah tu pula tukar kadah ha maksud lagi ada po ibnu al-zaid dia tukar kadah bunyi yazdadu ha tu dia Ali yazdadu imanan ma'a imanihi supaya bertambah mereka itu bertambah apa iman ha boleh kata tambah Hawal daripada fa'a Asalnya, dia zat dai imanu hum, lihat Apa tu buat faen itu? Buat faen itu. Ah, bule buat tu buat faen jadi ambil ah hum tu lah jadi buat faen situ. Lalu tu jadi isti sawame tak kata liyazdahum zat hum tak ada lah, lihat faen tadi buat kami supaya bertambah mereka itu bertambah apa Imanan ah ha, bawa mai pai mau mai tamji nak bayar liman bahama ah ha, barah yang tak cerak terpelengong tu bawa mai tamji ah ha, super kata taba muhammadun nafsan ah ha, bagu muhammad Baguh muhammad bagu apa nafsunya ah bai okey ulang dia, ha, okay. dia tu ah ha, tu dia Biasanya ta banat naf, nabat nus Muhammadin dengan jelebab sami. Ha di sini pun li yazdad eeimanuh. Ha buat tu ha, dia. dia. Munya li yazdad. Apa dia pertama? Imanat nasbah iman dia tu. Ma'a eeimanih. Setakat iman mereka itu iman dah. Ha bila dia buat amal baik tambah pula, tambah pula. Ha dua ayat. Wa qawlihi dan seperti firmanNya Taala ayat lain pula wayazdaddallazina amanu imanan dan supaya ha ni hak waktu mokra yazdaddallazi oi sekrak sekrak ni dan supaya bertambah uh, oleh orang yang beriman ah uh, bertambah apa bertambah iman kau ha, tadi وَيَزْدَادَ إِمَنُ اللَّذِينَ آمَنُ Apa tu puas tu baik, pusing dia panggil muhawal Tamji' yang dihawilkan, dipusing, dipuling, apa dia Dipusing, dipalingkan daripada daripada fa'in Dia panggil tamji' muhawal daripada fa'in Dan ayat lain pula, oh banyak syekh kita bahawa hari ni وَقَوْلِهِ Dan seperti permannya Ta'ala Baca qawli, qawli atas dan qawlihi atas Sekali ni qawlihi Fa ammal ladzina imanan. Ah maka ada puak orang, orang yang beriman maka menambah ia akan mereka itu akan iman. Ha. Ini ni yang dua ni dua mahu oh. Wa ha. qaulihi apa nama ayat dia mari empat ayat. Kemudian tengok hadis pula. Dan seperti sedenya nabi Alaihi salatu wassalam Dia kata ke siapa Libni Umar Dia kata kepada abdillah Anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ma? Dia kata tu Lama sa'alahu Dia kata tu Tak kala tanya ia Tak kala tanya ia Ibnu Umar Akan dia Akan Nabi salallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jawab kata al imanu yazidu ayang kusu apa nama dia tanya kata al imanu ayang yazidu ayang kusu jadi soalah kata ni banyak hazah itu ni hazah adat istiwaam hal hal imanu yazidu ayang kusu ah ha, am ibnu umar tanya dia ha, tak kala tanya ibnu umar akal dia tanya kanah hal Halil imanu yazidu wa yankusu nah, Maka hadzah hal tu tu baik Di segi apa hazah tu baik maknon Naklah like dia tu muka tanya Adakah iman tu bertambah dan kurang? Kala naam yazidu ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab Kala ayfil jawabi Naam Ya yazidu Ya al imanu yazidu hatta yadkhula sahibul jannata iman ni bertambah sehingga masuk tuannya tuan iman ke syurga wayang ko sudah kurang ia ia al iman hatta yadkhula sahibul nara sehingga masuk tuannya tuan iman tu ke neraka ah ku rek ku sehingga masuk neraka ah jawab itu soalah juga wa qoulihi ata pada kauli di dan seperti sebenarnya nabi sallallahu alaihi wasallam lau wuzina imanu abi bakr bin imani hadhihil ummati la rajaha bihi hmm firdus kiranya sekde firdus kiranya kalau ditimbangkan iman abi Bakar Rabiyallahu anhu. Katakanlah Imam Abu Bakar kita jadikan suatu jisim, ambil Imam Abu Bakar tak di atas neraka timbang. Imam, nak timbang dengan apa tu? Ditimbang dengan biimani hadzihi ummah. Ah, ambil Imam segala umat ni timbang letak sebelah. Ah, ha, Imam tengok mana berat dua tu? La rajaha. Nasyajah rajah ia berat ia ia iman Abu bakar lagi Oho Bihi bi iman hadil umat Haa tengok tu kata apa kalau tak tambah pura Mana boleh kata orang ini berat orang ini ringan Kalau gitu Wahazal hadithu Dan ini hadis Juga kal ayatis sabiqati Ini hadis. Seperti juga ayat-ayat yang dulu ia bukan khabar lagi tu khabar la ya dulu jadi khabar ada pokal ayat tu anak-anak pamanak -anak, tampil ataupun tak tanzip dan bermula ini hadis ha seperti juga ayat-ayat yang dulu ha ini hadis la ya dulu tidak menunjuk ia ia ini hadis tak menunjuk ala annahu atau bahawa al iman tu yang qusu kita nak ambil jahade ni kata ime kuge, jahade ni jahade ni kata kalau ditima ime bebaka, ah dengar ime ini umat, Nak najis ya tak ada wajah tak ada menunjuk jahade ni kata ime tu kuge, ah tu kata la ya dhu'ala anhu yankusu, la luitu fa yudzal ila zalika, maka dihimpunkan kepada demikian itu. Ha, kepada itu hadis Jadi seolah Allah kata makna adalah hadis saat ini itu, Kalau kita kira mantik ke, Baru duduk di satu Ah, ha, Satu qadiyah Mana kata Gerti di hadis ini. ini Hadis kata kalau ditimek Imeh Abu Bakar dengan Imeh Ini umat Naja berak Ah, ya. ha. tu Nak berjadih menunjuk atas kata kurang Kena hipu fayudhammu ila zalika al hadis kena hipu atal wa kullu ma jadi nak kelapa wa kullu tu apo dia jadi nak fa eh, yudhammu jadi soal kata fayudhammu ila zalika akan qauluna wa kullu yaqbalu ziyadatan yaqbalu nafsa wa qadhiyah kubra kalau dalam kata mantik ke ya. mm dalam hadis sak ni tu Uh, duk kodiyah surat uh, Iman tu bertambah Apa? Kita nak ambil dalih Kata kok kureh kok mana? Uh, kena susun sikit lagi Wa kullu maa ya pak Dan tiap-tiap barang yang terima ia akan bertambah Iyalah Ya pak balu Terima ia akan kureh Kalau gitu tiap-tiap barang Ya terima bertambah Iman ni terima bertambah uh, Dah itu terima ia akan kureh Haa Ha, tu bawa tu beg letu beg kena kena apa kena hipong gitu dengan itu biyadim muddalilu maka jadi sempurna lah oleh dalih ha ambil ni buat dalih kata imam bertambah dak kurang sempurna kalau sekadar ambil hadis tu saja tu tak tak sempurna lagi ha sebab tak ada menunjuk dalam hadis tu tu kata kurang nah ha, ni hadis ini hadis ini hadis kata Abu Bakar Ah tu dia. bila-bila apa dia bila kita susung lagu tu jadi sempurna lah dalil. Kemudian wa urida hadhih dhommi mati dah. Dan di'tira urida mana uturido. Dan di'tirat dikritik pula dah. Atas ini himpunan danin hadhihi adh-dhamimahati yaitu kullu ma yaqbalu ziyadatan yaqbalu naqtan tuhadhihi adh-dhamimah kita ambil hok ni tu kena i'tiraf dah. I'tiraf lah. nah di'tirafkan atas ini adh-dhamimah ini himpunan ni pang mana mahu. Ha. akan imanul anbiya. Ha. kalau gitu termasuk umum kaedah tiap-tiap barang yang terima ia ke bertambah tiap ia iya ke kalau gitu ime anbiya dia bertambah tiap-tiap baranya terima bertambah timo kures Mana ime anbiya timo kures juga ha sudah gitu sudah ha, nah ana ha, lalu dijawab kata wa uji ba bi annahu ni kita nak istisna pula Ha saala kata tiap-tiap barang ia terima ia ke tambah terima ia ke kurang kecuali ha Ini kena istisna pula kecuali iman orang nabi-nabi. Wak apa tu kata bi annahu kharaja dijawab ke wajib bai' anil iradi dijawab di annahu iman anbiya kharaja terkeluar. Ha keluar daripada inin dhamimah. Ba bo li wujunig ngamek dalail lain pula. Li wujubil ismati Nah kerana, kerana wajib aifil aqli Li wujubi aifil aqli Kerana wajib pada akar Ulih ismah Orang jadi nabi ni bersifat dengan ismah Hingga dikatakan ma'fum Ismah amanah ha, Itu dia Kerana amanah ditafsir dengan ismah Kerana wajib ismah ha, Wajib amanah Orang jadi nabi bersifat Persidik amanah Atau amanah tu ismah Ah ha, ad -imati. bukan ismah sekali sekala ya tak supaya kita umat kita umat kalau ada ismah ismah mana hijl ismah pada lorat Ah hok ha, ni wajib ha, pada akal ismah yang berkekalan ah ha, tu dia bagi orang, -orang jadi nabi Ah ha, ismah daimah nilah al maniati min nafhi yang menegoh ia daripada kurang nyonyo iman ni hijl daripada email Anbiya tu. Ha jadi mana kata hak sakni kita ambil dalil kata mana dalil diantara hadis kata iman iman tu apa dia ada bertambah. Ha ada kureh Ha iaitu Nabi SAW kata kalau sekiranya diterima ke email Abu Bakar dengan email ini segala umat nate ber iman Abu Bakar hat bunjuk kata Menunjuk kata bertambah imen Bertambah imen ha, tu dia Kalau begitu pas mana menunjuk kata imen jadi kurang Tak ada seorang dalam hati itu tu. Ha, Dia tahu ni kita kena kapuh ha, Kena je hipong kata Tiap-tiap barang yang terima akan bertambah Nak terima ia akan kurang Itu ha, dalek kata imen bertambah dia kurang ha, Kerana tiap-tiap barang yang terima bertambah Terima juga balik kurang Ha, ah supaya kata kita ni yang terima ada, terima tak ada. Kaya tak ada, terima ada. Ah ha, ada, terima tak ada. Ah ha, kata maksudnya kata kita ni barang yang terima ada, terima tak ada. Ada kita ni terima tak ada. Ha, kalau gitu tiap-tiap barang yang terima bertambah, terima kurang. Kalau gitu pah memang kira. Ha, iman Nabi terima kurang juga lagi tu. Ha, tak boleh kata lah ha, iman Nabi tu ha, bertambah tidak kurang. Nak kata pertama kuasa patuah mungkin dia terima. Ah dijawab kata oh tu terkeluar daripada ini kah ini yang bawah mimah kan nak orang jadi nabi ni wajib ismah mana orang jadi nabi ni orang maksum ah ismatan, daimatan yang na atan minan naksi minan naksi ah jawab habis hmm. nah satu satu masalah tu panjang cagar. Eh. Haa, ni klik sambung pula Dengan nama Qabi bagi kaum Jumhur Asyairah Wa qilala Hmm Tak hmm, kata dulu